Na mpenzi msikizaji karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwanza miongoni mwahabari tulizo kuandaria. Luha ya kifalansa ya shuka kiwango katika masomo madarasa tuwafauti nchini Burundi. Hayo ya chomoza katika mazungumzoe wakati wa kuanza. Siku wiki mahususi ya kuendeza luha ya kifaransa ya wakati eh, hi, Luha hiyo ikitazamiwa kuwa ya kufundishia nchini Burundi Na pesa milioni tatu nanosu sarafu ya Burundi Ndizo zinaitajika Ili igilaneza Frank mtoto wa mnyezi kumi aliyezaliwa na tatizo la moyo Kufunguka pate kupele kwa nchini ufaransa kwa ajili ya matibabu Na katika habari za kima taifa, Waziri wa Feather wa Kenya kulu ya report is Nazwa zinazoashiria kwamba bandari kuu ya Kenya huenda ikachukuliwa na China ikiwa itashindwa kulipa mikopo mikubwa iliopewa kufadiri ujenzi Wale mpya kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mitambo inaongozwa na akima Akimana hapa studio msomaji ni mimi Neo Nio yabivuze no. habari kamiri. Mashindano ya wanamuziki kuwania nia tuzo maarufu Isanganyilo Award toleo la 9 yanafikia kwenye finali. Naibu kiongozi wa timu ya kuandaa mashindano hayo anaafahamisha kuwa zinasalia nyimbo 10 tu. DD Nyonzima anaafahamisha kuwa wanaochagua wanamuziki wanatumia mtandao <coughs> kumradi wanatumia mtandao kwa njia ya simu. Bwana Nyonzima analea kuwa kuchagua hufanyika mara moja tu. Tumskimilize. Uh, bada kutangaza nyimbo 20 ambazo zirizo chagulea katika mashindano hayo Tumeuza kutafuta tuseme kwa ni kamati ya majaji Ambao meuza kutuwa puenti kwa hizo nyimbo 20 Na miungoni mwizo nyimbo 20 ndio ambazo meuza kuchagua nyimbo 10 Na hizo nyimbo 10 nilizo ambazo zimetupa sasa furusa kuenda katika finali ya mashindano hayo sanganiwa wadi Sasa tuko katika uh, muda huu wa finali ambapo tumesha tangaza tayari nyimbo 10 Sasa tumesha toa na fasi hili wa rundi wote ya tuseme wa, wa penzi nchini burundi waweze weze kuku Kuchagua, njima baiteza kuwa ya kwanza katika mashindano haya katika mwaka huyu tusema ambapo tuko katika toleo latisa la mashindano isanganiru wa wada vipi wanyekupigia kura kunye nyimbo hizo wana pigia kura vipi? wanyekupigia kura ni raisi sana tuambia kwamba fursa kupiga kura ni mbale wanatumia mitandao ya e-connect wireless pamoja na mitandao wa smart kwa kupigia kura wana bonyeza uh, nyota miamoja tisini nyota mbili na kadirisha uki na ukimaliza kubonyeza hivi ambavyo nawaambia huwa unaona orodha zile nyimbo kila nyimbo inakuwa kwenye nambari kuanzia 1 hadi 10 na baadaye wewe kama mpenzi tuseme wa nyimbo fulani unaweza kuchagua wimbo ambao unahitaji wewe wakuanza katika mashindano ya Sanganilo Award mwaka huo jump gauge kura naweza kupiga kura zaidi ya mara moja ni marufuku kupiga kura zaidi ya mara moja na manisha nini ni kwamba kila nambari kila namba simu huwa ya kupiga kura mara moja Uli yule ambaye tapiga kura mara nyingi tizile kura nyingi zila hazifai Kila namba itapiga kura mara moja kila namba itasabiliwa kami piga kura mara moja Na kwa penzi wa mziki wa burundi ima kwa rundi ote tunawatulea wito wakupiga kura kwa wingi. Kwa sababu njimba mbazo zikuwa katika mashindano zo njimbo kumi, miongoni mazo kuna njimba mbazo tunajua kamba wingi wanapenda na zingine ni njimba mbazo zinaujumbe mzori sana. Waibu tutu, tutu atake wapige kura kwa wingi, tusiseme wapenzi wa tu tuwa burundi, tusiseme warunde hote kwa jumla. Kwa sababu kama wana mziki wa burundi anasonga mbede, huwa naweza kuperushata bendera ya inchi ugenini. Na Marie Skikari Koua DDN Nyonzi ma naebo kiongozi wa tume ya kuandaa mashindano ya Isanganyilo Award akihojiwa na mwenzetu Moize Misago. Lugha ya Kifaransa katika shule imeshuka kiwango kulinganisha na miaka mitano iliyopita. Baadhi ya wahadhiri nchini Burundi wamebainisha hayo Jumatatu hii wakati wa uzinduzi wa wiki mahususi ya kuendeleza lugha hiyo ya Kifaransa wahadhiri wanaweza kuwa wanafunzi wanaohitimu wanaoupungufu kutokana na na namna fundishwa katika madarasa ya awali ili kufundishwa vizema kufundisha vizema lugha ya Kiswahili na Kifaransa shureni, walimu wanapaswa kuwa na elimu tosha katika lugha hiyo hapa studio tuka, tuko pamoja na Jamaliviane ngenda kwa maana anatuambia mengi zaidi na buwana lomu wade kwanza ni kusabai na niwasabai wasabai wa sikrizaji wa rediwi sanganiro wanao fuwata mbashara tarifa hii habari katika ya kiswahili na ni kwamba ruha ya, ya kifalasa imeanza kutumiwa kama ruha lasumi inchini mburundi tangu mwaka wa mia, m, elfu moja miatisa kuminasita na badi ya walimu wa, wa vzuu viku katika vitivo za ruha wanafamisha kwamba ruha ya kifalasa haitumiwi ipasa katika shule za musingi na sekondari na vzuu viku kustandeni nilanyi wa giramu, moja wa hadithi wa, wa Limoacho Kikoo cha Burundi anarejeza kwamba siku hizi idadi kubwa ya wanafunzi wanaohitimu shule inakuwa ni vigumu kwao kujieleza au ku, kuendesha mahojiano na wandishi wa katika lugha ya Kifaransa mwalimu huo anafahimisha kwamba m, m, mazingira duni wanafunzi wanaopewa elimu hususan ki, kizazi cha sasa ni miongoni mwachanzo kinachosababisha lugha ya kifalasa kuendelea kuzorota katika bathi ya shule tofauti na mwalimu huo anafamisha kwamba tatizo la musongo wa mawazo kwa vijana ni changamoto sugu inaosawabisha pia upungufu wa matumizi ya luha ya kifarasa katika tasisi mbalimbali Aida mwalimu huo anafamisha kwamba e, mwenendo au desturi ya wanafunzi wa zamani ya kusoma vitabu inaopuziwa kwa sasa ni chanzo kubwa kinasawabisha wanafunzi wa sasa wa, kutokuwa na, il, na ilimu toshelevu katika luha wa hier ja kifarasa Kwa mjibu wa Josefu Mukuano anaeleza kuwa ku, kubuni mbini mubadala za kuendesha za, ku, za kutua elimu zinazo na muda wakutumia teknolojia ni jambo ambalo ninaloweza kusaidia katika mchakato wakuboresha luha ya kifalasa kwa wanafunzi. Na hayo aliatamuka wakati ambapo wiki mahususi dhidhi ya luha ya kifalasa ilizinduliwa lasmi jana jumatano kwenye jengo la kitamaduni la wafalasa na hayo ni Wakati ambapo siku ya kimataifa ya kusherekea eluha ya kifarasa inasherekewa kila mwaka talehe 20 na ine mwezi mechi. Shukran Jamali Vyane Ngendakumara. Matumizi zaidi ya eluha ya kifarasa ikiwa ni kwa warimo hata kwa wanafunzi wakati wa masomo na inje ya masomo kusoma vitabu vili vili wa kwa aluha ya kifarasa. Ni baadhi ya hatua zizo chukuliwa na uongozi wa shule ya upili ya Kayanza kwa lingula kufufuwa na kuhimarisha mahalifa katika ruha ya Kifaransa kwa wanafunzi wa shule hiyo. Mishauli na wataloma katika ofisi elia elimu mkowani Kayanza anatolea wito shule nyingine kuchukua mfwano huo. Dismas ndo wima ana kuwa hayuize kani wanafunzi ya pati matokeo bora kama hailewi luha ya kufundishia. Na laia wakuta Ruziba eneo la Kazimuha, hapa Jijini Mujumbula waleo fanya juhudi kwa kufusanya pesa kwa ajili ya kuunganishi wa maji ya shirika la ugavi wa maji na umemele jidezo. Wanaraimikia kutopata huduma hiyo. Wanareza kuwa, wanamareza mnyezi mine bila tone ya maji katika mabomba yao. Uhaba huwa wa maji katika maeneo hayo unathibitishwa na mmoja muaviongozi wa vijiji. Jean-Pierre Ndaisenga, Anafahamisha kuwa laia wanatumia maji ya mtu mugele. Wanaomba shirika la maji na umeme rejidezo kupatishia ufumbuzi maridhawa swala hilo. Na laia wakazi wakaribu na kiwanda cha kutengeneza sukari sosu mokri chopo eneo la gihofi telafani bukemba mkua ni rutana. Wanakaribisha vema kiwanda hicho kwa kuletea maendeleo. Hapa wanatoa mufano wa barabara zilizo tengenezwa pamoja na kutumia laia karibu elufu tatu wakati wakupalilia mashamba na kufuna. Viongozi wa kilimo na ufundi katika kiwanda hicho wanakaribisha kuwa wana we, wanahakikisha kuwa wanawezo wakuzarisha tani zaidi ya elufu ishirini. So sumo inanuia kupanua wigo na kuzarisha tani elufu hamsina tano. Kwa upande wa mkulugenzi wa sosumo hali ya uchumi narithisha ama kususuala la uhaba wa maji ya kumuagiria miwa. Meja jenilari Aroizenda Ikengruki analiza kuwa ditatatuliwa katika mladi wakupanua mashamba na kiwanda hicho. Ni afuweni kwa raya wakazi wakijiji mtambara tarafa na mkua warumonge wanao mariza karibu miaka kumi Kwa kiuomba maji safi. Katibu tarafa na muakilishi wa shirika la ugavi wa maji na umeme. Leji Dezo Mkwani humo wanareza kuwa mabomba ya kusafirishia maji kutoka mjini lumonge tayari ya mipatikana. Laia kusaidia kuchimba mifeleji ya kusafirishia mabomba hao. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Waziri wa Fedha wa Kenya ukuri ya TAN amepinga ripoti zinazoashiria kwamba bandari kuu ya nchi Kenya huenda ikachukuliwa na China ikiwa itashindwa kulipa mikopo mikubwa iliyopewa kufadhili ujenzi wa reli mpya. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, halama ya ujenzi wa reli hiyo mpya ya urefu wa kilometa, kilomita 400 Sabina mbili ni karibia mara tatu ya viwango vya kimataifa ikiringanishwa na makadirio ya awari. Siku ya jumatatu gazeti moja lilipoti kuwa china huenda ikachukua usimamizi wa bandari ya Mombasa ikiwa Kenya itashini wa kulipa mkopo wa dola bilioni tatu nukta mbili. Lakini katika tarifa ya waziri wa fedha alisema hakuna hatari kabisa ya china au inchi nyingine yoyote kuchukua bandari hiyo. Aliongeza kuwa mkopo wa ujenzi waleri hawezi kulipwa kupitia mfuko mwingine wawote au chombo kingine chochote bila idhini ya bunge. Pyongyang, dada mwenye ushawishi mkubwa wakiunguzi wa Korea kaskazini Kim jong Un. Kim Yo Jong hameikosowa hatua inayoendelea ya mazoezi ya kijeshi huko kulea kusini na kuyonya marekani dhidi ya kusababisha vitendo visivyo kubarika ikiwa inchi hiyo inataka amani. Kuringana anashirika lahabaji ujeru, la, la ujerumani DW Tamuko Hilo limetolewa siku moja kabla ya mwana disporomasia wa ngazi ya juu na waziri wa ulinzi wa Marekani kuasili mji seule Seoule kwa mazungumzo yao ya kwanza kabisa na wenza wa inchi hiyo ya Korea Kusini Marekani na Korea kwa, na Korea Kusini zilianza mazoezi ya kijeshi wiki iliyopita Kim Yo Jong ametoa ushauri kuwa, kwa utawara wa kwa utawala mpya wa Marekani kwamba ni vyema isifanye hivyo ikiwa unataka inataka amani katika kipindi chake cha miaka 4 Ne ijayo madarakani. Hayo, diyo matamushi ya kwanza ya moja kwa moja ya taifa hilo le nye za nuclear kwa raisi mpita wa marekani. Zaidi ya mnezi mine tangu, raisi Joe Biden alipo chaguliwa kumulithi Donald Trump japo hakumutaja Biden kwa jina. Mwisho kabisa wa tarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukani kwa wewe kunitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukwane pia kwa fundi mitambo, alie niweze chanzikipa alipopote. Ulipo hapa studio msomaji alikuwa mimi la mwade ni waivuze.